Amikor Kati berobogtak a hetesi tanyára, Tilda már nem volt ott. Úgy döntött, hogy újra megelevenedett és teljes virágzásában pompázó kapcsolat Balázsral igényli életének és életterveinek alapos napos végig gondolását. Ehhez legalábbis még néhány nap szükséges az éves szabadságából. Utána akart járni annak is, amiről sugdulóznak a városban. Andrea alkalmi tanárszeretőjének hirtelen haláláról. Ez elsősorban a lány megnyugvása és megnyugtatása véget fontos. Összefutott egykori kizbizottsági munkatársnőjével, beültek egy presszóba, s két óra hosszáig fölsekeltek az asztaltól. Minden ismerős csóra vettek. Ezek közül Tildát csak kettő érintette közelebbről. Ignácot pár évvel ezelőtt a házasság felvomlása utát különleges vatikáni engedéllyel pappá szentelték, és bár e pályán a hazai gyors kiemelkedés lehetőségei adottak lettek volna, úgy vélte tudósi hajlamának jobban áldozhat, ha Rómába megy, s állást kap a vatikáni könyvtárban. Ott van máig is. Könyveit az egyháztudomány világszerte számon tartja. Kemény Árpád a hazai viharos változásokban nem tudott felszínen maradni, egy állami gazdasági társulásnak lett a kereskedelmi igazgatója, és ez még hagyján, hiszen nagyobb jövedelemre lett volna kilátása, mint volt az apparátusban. De a hirtelen feltámadó és virulensé váló ellenzéki sajtó kiderítette. Ő is azok között volt, akik az üdülőkörzeti kisvárosban, itt élt vagy talán még él is, 80-valahány évesen Tilda egykori apósa, négyszögőlenként két forintért jutottak üdülőtelekhez, Ajándénként a kiárások a fenti jó kapcsolatok ápolása fejében. Ez a lavina már akkor megindult, amikor a változások felgyorsulásakor a tanácselnök, szövevényes korrupciós ügyek központi figurájává lépve elő, szolgálati pisztolyával fölbelődte magát odahaza a fürdőszobába. És ez még csak a kezdet. A területi futballcsapat részére, hogy a lista élén maradhasson, Gólokat kellett megvásárolni, és ehhez szükséges nem mindig csekély summát a különböző intézmények, vállalatok számlájáról, csak törvénytelen eszközökkel lehetett a fekete csatornába terelni. Kiderült, hogy a terelések központi sugalmazúja Árpád, s méghozzá az ügyfeszegetőinek nem kellett a merőszóbeszédre hagyatkozniuk, de találtak írásos dokumentumokat is. Amikor megindult az ügyészségi vizsgálat, Árpád úgy érezte nem maradt számára más, mint az, hogy kövesse az üdülőkörzeti kisváros tanácselnökének a példáját. Ekkor már a postaládájában volt a rendőrségi felszólítás, hogy személyi használatú pisztolyát 24 órán belül szolgáltassa be. Meg is tették az örökösök a helyszínen. Mindez azon a napon történt, amikor Tilda Balázs ment. Helyi sajtót ott kint nem olvasott, mástól nem értesült. A Balázsjal való non összebújás folytán nem is igen érdekelték sem a helyi, sem az országos ügyek. Nagy csokor vörös szegfűt vitt a temetőbe Árpád sírjára.